eta mendialdea martxan lehiotik izeneko irratzaio honen gaztetxoen txanda abiatzera doa. Nik eta behin aurreko saioetan bezala, Ba, eh, ostirallean proposatu siz e, zera, igarkizunaren e, emaitza zuzenak ikusteragoaz. Goazen gogoratzera intxusiran. Kasu honetan laugarre mailako odeiren txanda izango da goazen intxutera bere igarkizura. Ba, aldakizu uzeres bete behar den zaku bat utzik baino arinagoa izateko eta erantzun zuzena Ba, zuloz, beti behar da, saku hori, zuloz. Guazen, urrengo proposamenarekin, e, gogoratzen duzue, iraia barrenaren igarkizuna, berazkoa zen entxutera. Gurekin doa, gurekin dabil, gurekin, beti eta nor denezin jakin. Eta zein izango da erantzuna, ba, segituen jakiko dugu... Itzala Noski baiet, Itzala da erantzun zuzena, eta asmatu duzue, bai. Osongi posten gara. Bueno, taguasen ostiraleko hirugarren proposomenarekin. laugarren mailako Joanen eskutik. Zer dela eta zerotebe dibestea jantzen eta bera larru gorritan dabilena. Zer oke da, zer da? Segituan jakingo dugu. Jozteko horratza hori sebera zen erantzun zuzena joanen proposabetaren erantzuna. Eta dakizuen ez, e, bidali dintzakezue zuen erantzunak. Irrati erriko ja abildua elbidera, eta antxe jarri zuek uste duzuen e, igarkizun hauen e, emaitza. Eta aurreragoaz Mendialdea martxan izeneko atal honekin leiotik desde la ventana iseneko irratzaioan Eben berriz har irratian uneko eh FMK 18 eta orain gaurko proposamenak gaurko egarkizurako hasen entzutera eta gaurko lehen proposamena manarren eskutik gaur semanarren proposamena entzutera asmatuko duzu Jo egiten dute, eta ez da inoiz aserretzen. Deitu egiten dute, eta ez du inoiz erantzuten. Eta zalantzarik ez izateko, guazen berriro entzutera. Jo egiten dute, eta ez da inoiz aserretzen. Deitu egiten dute, eta ez du inoiz erantzuten. Eta marak ere beste ikarkizun bat ekarri digu. Guazen, marak, konta ikuzu. Zabaldu eta itxi, bileio txiki, azpian zurra gainean bekoki. Zer da? Zer da, bal dakizu, bai, ez, bada espadere, berriro entxutera. Zabaldu eta itxi, bileio txiki, azpian zurra gainean bekoki. Zer da? Eta oraingo honetan goazen hirugarren proposamenarekin honetan azerren eskutik. Goazenet txutera azerren nikarkizuna. Zer dela eta zer da, besoak bai eta eskurik ez duena. Lepoa bai baina bururik ez duena. Azer berriro, entxungo dugu. Zer dela eta zer da, besoak bai eta eskurik ez duena. Lepoa bai baina bururik ez duena. Eta orain honetan, umore unea da beraz guazen txutera gaurko bi txisteak. Ama, ama, termometroa jaitxe egin da. Ze madrietxe da, zeme? Era bat, ama, nurrera erori da. Zea desaten dioi purrmasail batek besteari? Ez daitez marratik pasa. Baina bueno, eta honekin bukatutzat eman dezakegu gaurko mendialdea martzan gustoko izan basa izue, Eh, gogoratu datorren no ostiralean berriro edo eh, bestela deskargatzen daukazu infogastegune.blogspot.comen